Аж одного разу офіціантка, кельнерка, яка за рік ітиме на пенсію, відповіла, «Тому нема, що ми маємо аж двох директорів!» І обірвала речення. Це дало нам привід для думання. Я гадав, що, напевно, треба найняти ще третього, директора від теплої води. Одна пані інакше пояснила, «Де дві господині, там хата не заметена». Однак, щоб замітати хату, Треба мати не тільки хату, а й добру мітлу. А готель колись був державний і тепер продовжує далі бути державним, тобто нічиїм. На сніданки треба було йти на двір в другий кінець готелю, до ресторану. Тут відразу атакувала нас голосним плачем з жінка, просячи милостиню на ліки для її хворої донечки. Туристи давали їй по доларові. Коли вона зверталась до мене, я їй дав купонову банкноту. Здригнулась, ніби купон був заражений, і вона боялась доторкнутися до нього. Ні-ні, прошу, пана, долара. Мій товариш Майкл змилосердився і дав їй ще одного долара на мій рахунок, бо я не мав дрібних. Другого ранку повторилася та сама сцена з цією самою жінкою. Тернополяни казали нам, що тут є жебрацька мафія, яка розподіляє професійних жебраків по готелях. Бо завжди знайдуться милостиві люди, а долар – то 5 тисяч купонів. Це непоганий заробіток. Ясна річ, долар американський. До речі, канадські долари дискриміновані усіма в Україні, включно з банками які продають їх за тарифом на 10% нижче, ніж у США чи Канаді. Це стало ясно як «Білий день» уже в аеропорту у Львові. Одна молода канадка дала портє 5 канадських доларів за те, що він її валізу заніс із своє до автобуса, якихось 50 метрів. Відбувся такий діалог. «Я таких грошей не хочу». «Як не хочеш канадських», «Не дістанеш жодних?» – розгнівалась туристка. Недаремно Канадське міністерство закордонних справ так холодно ставиться до вільної, незалежної неньки України. Туристка Оля з нашої групи відкрила ще один метод творення нових місць праці, з котрого могли би скористатись державні мужі ринкової системи господарства на Заході. І як робити гроші з нічого? Вона хотіла купити перстень для своєї дочки. Яка раз була в Україні і такий перстень купила, але, на жаль, десь його загубила. Пані Олю родичі завели до ювелірної крамниці. Вона там подібний перстень знайшла і за помірковану ціну. Лише 140 тисяч купонів – 25 американських доларів. Оля витягає купони, але продавщиця каже – що їх крамниця не приймає готівки. Вона мусить піти до банку і там взяти чек на 140 тисяч купонів. Дає Олі цидулку і адресу банку. Пішли до банку, досить далеченько. Повернулися з чеком. Підійшли до продавщиці, але вона і чека не приймає. З ним треба йти до окремого віконця з написом «каса». В касі прийняли чека, але за виміну Треба було заплатити одну тисячу купонів. Гроші роблять гроші. Там їй виписали квитанцію і лише після цього видали перстень. Що ж, як вільна торгівля, то вільна. І вона на те, щоб робити гроші. Таку методу завели також колишні партократи, засновуючи нову комерційну структуру. Що це таке? Ніщо інше, як штучне – Нікому не потрібне посередництво між покупцем і виробником товарів, на ціну яких комерційні структури накладають 30 чи навіть більше відсотків для себе. І вони щось мусять жити. Ясна річ, що не всі крамниці так торгують. В універмагах беруть купони і долари без розбору і вибору, аби лише були. Але курйози трапляються. Ось Осип забув дві пари черевиків у брата, і хотів купити собі одну пару, щоб перевзутись. Я також купив би, бо хотів мати з твердою підошвою, щоб зручніше по брукових вулицях ходити. Ходили ми по взуттєвих крамницях, однак відповідних черевиків не знайшли. Аж знаходимо? Є. Треба поміряти. Дають нам стару газету, щоб розстелити на підлогу. Але як впхати ногу в новий черевик. Просимо ложку. Продавщиця каже – нема. Так і пішли без червиків. До нашого готелю в Тернополі заїхали два автобуси туристів-поляків. Вони з Вроцлава відвідують свою стару батьківщину. В Галичині вони народились, виростали. Розговорилися про цей готель без гарячої води, про те, як живеться в Польщі. Один поляк у кількох словах схопив економічну ситуацію у світі краще і ясніше, ніж міг би це зробити президент Державного банку України. Ми були в Україні у ще гіршому готелі, як цей. У Польщі в 10 разів краще, ніж в Україні. В Канаді у 100 разів краще, як у Польщі. А в Америці краще, ніж в Канаді. У Тернополі я познайомився з гарними освіченими людьми, які з годістю розповідали про те, що Тернопіль першим не тільки в Україні, а взагалі в Радянському Союзі зумів розв'язати пута більшовицької ідеології і скинути шати імперського наставлення. Тернопіль перший змінив усі назви, що прославляли комунізм і російські постаті. Не пощадив навіть названої більшовиками площі свободи змінивши її на площу волі. У Тернополі перші скинули пам'ятник Ленінові. Міцний був, твердий, як залізні п'ястоки його жорстоких витконавців терору. Аж змушені були кликати зварювача металу, щоб від'єднати його постать від постаменту.